Перед загратованим вікном гнатової келії цвіте великий кущ рожі. Від куща падає тінь і розсіваються приємні запахи. Світиться нафтова лампочка. Зігнувшись, сидить при світлі гнат і читає. Місяць світить. На полях хвилюються тверді, тяжкі колоски золотої пшениці і срібного жита. Ще вчора межали на полі, ще вчора натомилися, вернулися додому і спокійно відпочивали. Сьогодні йдуть з полів дівчата. На головах обжинкові вінки, поле вкрите довгими рядами півкіп. Літають урадовані птахи і крячуть. На ці дні припало велике сонячне затемнення. Сонце не захотіло світити і почорніло – а люди дивилися здивовано і пророкували бородачі, що настане брань велика і полється скрізь, як широка земля людська кров. Стояв незабутній 1914 Засурмили в сурми, задзвонили в дзвони, заіржали коні, заплакали матері наречені. «Матері, чого ви плачете, матері?» Шкода вам ваших синів, не плачте, їх мільйони в Росії. Жінки, невже не обійдетесь без ваших чоловіків? Загинуть – не журіться, Росія дасть вам інших. Дівчата, утріть ваші ясні, гарячі з кохання очі і смійтеся. Ваші кохані пішли на герць і вернуться героями. Йдуть, йдуть чисельні сини, чоловіки й кохані, їх проводять батьки, матері з дітьми та дівчата. На полях парадують півкопи, а дорогами коні ржуть, і тисячі мужицьких ніг збивають хмари куряви. Йдуть обози, батареї, ідуть козаки і висвистують. Прощайте, матері, жита, півкопи і дівчата». Пішет, пише цар германськай, пішет рускому царю, Я Росію завоюю, сам в Росію жить пайду. Рвуться виспіви під небо, топчуть мужицькі ноги куряні дороги, І ржуть коні й на сонці багнети. Тяжкі батареї двихтять і насуплено повзуть під напором шести слонокопитних коней. Проти сонця на пригірках за селом стоять матері, батьки й дівчата. Приклавши долоні над очі, напружено пускають понад стернями та півкопами свій зір туди, де йдуть. Хвилюються й співають мужицькі полки й батереї. У церкві служать панахиди. Кадильний дим і тужний спів деякон у Чорній ризі підіймає правицю і гучним голосом проголошує. Іще молімся о полі брані убієнному, христолюбивому воїну за віру, царя і отечество, життя своє віддавшему, діоміду і подаж Господи рабу твоєму вічну пам'ять. Вічною пам'ять. Вічною пам'ять розливається під високим склепінням церкви. Люди клякають. Зліва колоколони перед великим образом припала до кам'яних плит Марія. Її ридання у ривні і торкають інших матерів христолюбних воїнів. Звуки вічної пам'яті заглушають материнський плач, клуби кадильного диму повільно знімаються, сягають склепіння бані і розпливаються. На правому криласі в довому чорному одязі сухенький старий чернець тонкими устами швидко нашіптує молитву. Він – не бачить ридаючої Марії. Ні, він не бачить її, але він знає, за кого моляться сьогодні. І знає також, що Марія є тут і що Марія плаче. Чому ж Чернець не підійде, до плачучої і не скаже? Марія, встань, задай велику матір, яка стояла під Христом розп'ятого сина і чекала його смерті. Чому Чернець не нагадає Марії цих слів? Він же пам'ятає їх, не забув. Чернець не може піти до Марії, не може сказати їй слів потіхі. Он стоїть також корній, вже не той, що тоді, ні, не той. Дебелий сивиною чоловік, у його великих втомлених очах повну смутку. На чолі його багато глибоких рис. Це роки і праця вирізбили їх. Хтось вернувся з Германського фронту і оповідав, що бачив на власні очі, як під Варшавою німці захопили руську батарею і як великий німець у шпечастій шапці прохромив демка штихом. Марія не могла лишатися самої в темноті. Перед нею ставав образ, як німець пробиває штиком її сина. Одного разу пішла до Льоху по капусту. Зверху ще не було темно, але в Льоху була пітьма – і коли Марія спустилася по сходах униз, Корній, що був саме у кухні, почув з льоху сильний і різкий крик. Побіг туди і знайшов на долівці непритомну Марію. Мов дикий звір закричав, кинувся до неї, схопив на руки і виніс наверх. Холодною водою і розтиранням пульсу повернули Марії свідомість. Марія, Боже, Марія, що тобі сталося? Марія дивиться на людей, що зібралися навколо неї, Дивиться, щось пригадує і починає плакати. Аж після, коли їй вернулася мова, розповідала.